יש לכם ספיישל בגלגלצ, בגלגלצ, בגלגלצ, יש לכם ספיישל בגלגלצ, שלום! יש לי ספיישל בגלגלצ, בגלגלצ, בגלגלצ, יש לי ספיישל שלום, שב"כ, סמי! שלום, שב"כ! ערב טוב! מה העניינים? וואלה, וואי, יש יוצא מחר, האלבום השני החדש שלכם בעטיפה של ממתק, ואני לא יודע למה, אבל החלטתם פה בעסק שחור לתת לנו השמעת בכורה עולמית על האלבום! יס! נכון? יואו, אמת. אמת יציב, ערב טוב. אז באמת, מנשה, אני מציע שנציג את הנמצאים כאן ומי יכול לעשות זאת יותר טוב מאשר חברי הלהק. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הנלחף הקבוע, הרגיטורי. המדריך, המדריך. המדריך. המדריך. חברים, אנחנו הולכים לשמוע כאן את אבובכם השני בשעה טובה. מזל תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה עוד משהו כמו שאנחנו מתחילים, הצהרת כוונות על האלבום. יהיה סבבה. זה קצת ישן, יותר חדש ככה מתחיל בעדיפה של ממתק, אלבום החדש השני של שבק ס"ח. פעם ראשונה ברדיו, תרימו את הידיים לשב"כ ס"ח, חדש. את הידיים באוויר גם אם אתה לא מכיר ותתם את הממתח של השב"כ אתה תהיה עשיר זה בעיר בירות, נשים בטייץ, כמו בר מיארי ווייס עם מסיבות ריקודים, עם יכול להיות ברייס כן, כן, אז הנה אני בא, כן, אני דוקטור מסיבה דוסים שרואים אותי חוזרים בשאלה כי אני אהיה הרע ואני יריתי, ובא אני הולך מכות עם המהט מוגנטי חזרה מהערב שוב שוב עם הלבוב בא לו כמו מטוסי לא אוקיי אסור לי, חצוף זה כבר תקליט שני, רצוף! תרימו את הידיים, סובבו את הבוסים! האווירה על הבמה חמה כמו סטייקים על האש, שעה על הכבלת, בהתמודד לשש פרששמש, לא מתרגש, מקש ונגב, בוא תהיה אז רק תרימו את הידיים באוויר! ותקש, שוב עושים בוקבץ' כמו בנריק מקאץ' ומרפסים את הקאץ'. דבר שלוש לרוב, שין בטור, מלבך קצה ממש לקאפה, תגידי תמסור לאלוי סטאח. סטאקוזה נוסטרה של יבנר. בט יא. בן אדם על הבמה זה השב"כ אם לא תבוא מוקדם, אז לא יהיה לך מקום אתה תגיד. חבר שלום. תלך תקרא עיתון, תפתור תשבט כל היום, תראו את כל הבחורות שמתפרעות גם בשורות הראשונות אין ספאקות. כמאחד החזרה זה מגיע לבמות. בשבת אומרים את אני תוגע, אז עכשיו בקסמך! תרים את הידיים באוויר, חדש. אנחנו נצליח להגיד שהשיר הזה ידוע גם בשם חבובו. על שם ריף עבאס. אז יש לנו תלמייסר, ובתלמייסר שלנו שהוא 03-5652252, אתם יכולים לזכות באלבום החדש של השב"כ! כן, כן! לא פחות ולא יותר! פשוט תגידו מה אתם חושבים על התוכנית, מה אתם רוצים לשמוע בה, ואולי תוכלו לזכות באחד מחמשת העותקים שיש לנו מעטיפה של ממתק, אלבום החדש של השב"כ. אז, אז, שלו אז דן שילון בחופש, אז אתם לא יכולים להיות אצלו, אז אם צריך להגיד, אז אני אגיד את זה כמו דן שילון. אבל אנחנו בטלוויזיה הירדנית כבר שוב. באמת? <laughs> <laughs> כן, יש תוכנית יש... ראיונות <laughs> של עוזי, אז רגע, אוזי. רגע, אבל התכוננתי, אבל רגע. 아, אוקיי. אז לשב"כ יש רפיס! רפיסט! <laughs> זה דן שילון, אדוני. רפיסט. <laughs> רפיסט <laughs> חדש! פיסטו! <מימימים>. Yeah. <laughs> yeah. דבר חדש ממשפחת השב"כ. וזה איחוד בין הקוזה נוסטרה של יבנה לבין הקוזה נוסטרה של בת ים. כן, רק היית צריך להגיד את זה במבטא איטלקי. אוקיי, אבל... הקוזה נוסטרה של יבנה, הקוזה נוסטרה של בת ים. אתה, רק להזכיר, באלבום הקודם היו חמי ומירו. ובהתחלה היה בכלל גם עוד ראפר אחר שקראו לו אולש גרוף? גול אולש קוף. אולש קוף? אולש קוף על שם הקוף שהוא היה אוכל לי בכל צהריים. והאדון מוקי שעכשיו ראפר עשה משהו אחר בלהקה בזמנו. איזה תרבו בלאגן בלהקה בזמנו. הייתי הבסיסט בגלגולה הראשון של הלהקה שנקראה אז WFM על שם דמות מסרט שנקרא חולית שהוא היה פלוטינג פטמן הוא היה איש שמן וצף, אז קראו לו floating fed man, וככה נקראנו עד שהפכנו לשבת. זה מזכיר לי את עצמי בים המלח. יפה. באמת. אז מה רציתי לשאול? אז איפה מצאתם את אימו? אל תשאל. במס רכוש. וכאלו אתה כבר מקובל בקיצה ובחברה, והם מזמינים אותך למסיבות שלהם. האמת היא שלהיות סונן חדש זה אומר גם לעשות הרבה דברים ש... זובור, כאילו היה נכון. אה, עשיתם לו זובור? כן, בהחלט. ועד היום אני בטח... אתה רואה כמה הנעליים של דודי מצופצחות? דודי, תביא את הנעליים. בבקשה. הנה. וואו! לצופים שבבית, נעליים חדשות. בדיוק. וזה אומר מטלות מסוימות. אתה מכין קפקל על בהחלט. שניים סוכה, כולם? הנה שיר שביקשתם, ביריל, בסטריים, סקולי או אלאל, קולטי, מתוד מנט, קידם היי, קידם היי, איזה שיר גדול. the whole world Ti my goal with my unstoppable croon Five inches, step by step, I'm closing in on no your position, and destruction is my mission No, eight is not enough, your whole squad let it up It's like, switch when I bust, now your whole crew is dust Coming through my area, I'ma have to bury you The real scream team on your screen scene It's like, showdown in the ring, go tell me who Win a tangle with together, which doctor, neighborhood, superheaval We want it all, we're unstoppable, we run the floor Change into a tight string. Make low maniacal, monster in the game. And I got my eye on you, dead shot aim. As free throws keep coming down like rain. You feeling me? I'm feeling you. The monster of game. I'm telling you. Pass me the rock. Now I'm headed to the basket. Get up out my way is what you better do. My tactics is unsportsmanlike conduct. You better ask it. Don't get no better than this. You got my drift. You get stripped by Paul Hellen's move by Swackhammer. Danger. You dealing with official hoop bangers. With hang time like a coat hanger. Jug with thunderous 360 degree tight dunks. What up, Dr. Monster Funk? Uh, lightning strikes. The court lights get dim. Supreme competition is about to begin. I'm off the rim. Finesse and it moves. It's animated. And once I get the ball in, I can't beat be the Plated. a broken part my mock stars is getting money the clicks get the bugging I' snatching up their bunnies up uh, every step i take shakes the ground I make you break your ankle shut shake it down this is my planning about business it's the best that ever done it can I get awhit nail off a cumless uh, cloud bring darkness up above you win it for the money or in it for the love mj 23 ways to make a pay lounging in the back around my waist oh uh, a 28. So if the rap stick political a triple like Bob Do and how much it and then קירם היי, ועוד קטע באשמה, בכורה עולמית, מתוך האלבום החדש של שבאק ס' שיוצא רק מחר לחנויות, אני חושב שזה הולך להיות להיט, וקוראים לזה יהיה פיצוץ. אם תישארו איתנו באמת. יהיה פתאום זה זה חיבור. אז שוב מגיע, שוב שבוע. ויש לי בית ריק. כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק שק פתוח. קליתי עוד של מצב רוח. ויש לי ים בבנט ג'קס לקינוח. יש פירות שישבות כל כך, יש ספרייט במקרייר, ויין שאבא שומר עוד מתקופת השומר. ואז לא כדאי לאכל. ולא כדאי לבטא. הכל כדאי שתסתדר. זה כדאי שתמכיר. כי על המסיבר הזאת כולם בונים. כולם רוצים להיות בפנים. להיות כזה להיות או לא להיות? במסיבה הזו! אז מה? יהיה פיצוץ! פיצוץ יהיה! סימנים של עקבות על הקירות ובתקרה, לא גזרות בגוף ירוק ולא צריך כוסות. כולם מנבלגנים ולא יודעים מה לעשות, אחת אחרי חצות, ולא הולכים לישון. יש, ים בחניה, כניסה חינם, משקה ראשון. כמו בסיפור הזה הכל קיים, ים ליד בצה, כסף יכול להיות בבחורות, וסובבים את העולם. אז מה לומסים כולם? הרבה ומהכל. ספס סביב ורוטרו. של בחורות אני כבר לא יכול לראות, שלהיות או לא להיות, במסיבה עצום. אז פיצוץ. פיצוץ אז מה לא כל החמש קומות, כל השכונה תקום בבוקר עם ביניים אדומות, המשטרה והשכנים. כאילו, אל תופקים, אנחנו לא עונים. רק כל כיבחת עוצמה, ושמוזים שם. עם עיניי שלא כדאי להתקרב, כן. הם גם עם האויב. נפתחו לי בעבר ולא חדש לי וזה שווה בשביל לראות אותם עובדים. אבשל לא עובדים כי אנחנו רוצחים, ולוקחים נשים, מכוניות, תקליטים המדינה ולהבות. ויש, יש פה אירופות, זה להיות או לא להיות. במסיבה הזו... לכינור. יש פירוק, יש ווטו, יש ספייפר מקרר, ויין שאבה שומר, עוד בתקופת השומר. ווטו כדאי לאחר, ולא כדאי לבטל. רק כדאי שתסתדר, וכדאי שתדבר. וואלה, מסיבה הזאת, כולם בונים, כולם רוצים להיות בפנים, להיות בעניינים, יש קל, סליחה, שער, יש כזה, 12-30, בחוץ אני סובר לפחות 200, 50-90 חודשים, איזה מרשים לכל הדעות. כי זה להיות או לא לג'אוס. במסיבה, עזוב. <עושים> <עושים> <עושים> <עושים> שבאקסי בא... שבאקסי מחדש ואם תתפקו ל-0, 3, 5, 6, 5, 22, 52, של האייקסט אולי תוכלו לצגוג, נכון מ-500 תקים שיש לנו מחלק של שבאקסאמי ברוכה של מבטק, אבו מחדש, 5, 6, 5, 22, 52, אהבתי איך אתה אומר את הערכו. 5, 6, 5 כזאת, כואב, 5. 5, ידידי המלומד כואמי אני חושב שהאלמנט המרכזי, לא יודע למה שומעים פה את ה... זה בעקבות האלמנט החלישי. ואני חושב משמע אני קיים. אני חושב שהאלמנט המרכזי השונה באלגום החדש, חוץ מהתווספותו של סולן חדש, ותחלופי אישי בכלל זה אלמנט הדיגדי שנוסף לרפט. אתם יכולים להסביר? כן, אני חושב שאפשר, אנחנו שומעים פשוט להקות קצת שורות ממה ש... למדנו לפני כמה שנים, ודיגיטי דאסף אקס בתוך הרשימה. תסביר מה זה דיגיטי דאסף אקס. מה זאת אומרת? כאילו מה, עברתם נניח מהגבעטרון למטאליקה, מה זאת אומרת? מוק. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש... מה כשאני... מוק, סבי! כשאני... את התקליט הראשון... כשעשינו אותו אז אני לא כל כך הייתי, לא ידעתי כל כך מה זה ראפ האמת, הרבה חוץ מקטעים בודדים שמעתי בלהקות בולטות כמו רן, די.אם.סי או ביסטי בויז וכן הלאה. כשנימי הגיע אז הוא הכיר לי הרבה חומר חדש, כמו דאס אפקס למשל, שאנחנו תכף נשמע אותה, כמו הוא. אז למשל כאלה, ורואה, שומעים את זה בשירים, ומי שמבין קצת ברט, מכיר, שומע ויודע, יבין מה הכוונה. אני חושב שזה אלמנט של עניין, אלמנט של עניין נוסף בתוך החשבון. אני חושב ש... אבל ההסבר הדיגיטי הוא שלוקחים מילה... חוסיפים לה את הדיגיטי הזה על פי המילה, האוטה הראשונה של המילה הזאת. ג'יקי די ג'קי. ג'יקי די ג'קי. ג'יקי די פושטק. ג'יקי די פושטק. תמציא מה שעל קוואמי. קוואמי. כשזה נהיה עם כשזה נהיה עם קוף אז זה קיקיטי, ולא אי-די. זה כמו במבה, זה במה ראשונות שאתה אומר. אני מבקש ממך להמציא משהו על לירון, כי זה בטח יעלה. עזוב. הנה הדוגמא. זה אני זוכר מהבר מצפה זה לירון ספקס. מי קודם wrong second make run protect the flow my littlem coming with the bumpy kid that looks like it's a win uh -huh. you get your paid because I'm serving rest withinlessly I'm freaking from the silver plus I'm quick to do your passing I'm hopingop on the loop just like I was at cameragha see they thought I lost my spot so they when I got real comfy so now I gotta hit him hard vogor like Humphrey you' hypocrite I'm reprinted for good Tactics. I'm stronger than a Yeah, set it off Set it off Yo, bro. it's the טקסט מתוך האלבום השני שלהם, ומי שמקשיב לטקסטים החדשים של שבת יכול לזהות כמה אלמנטים קלים. אתם ביקשתם לשמוע גם ג'יימס בראון. נכון, כן. בקיצור אנחנו רוצים להשמיע את ששת ג'אס בראו. המלך. Get on up! Get up! Get on up! Get up! Get on up! Stay on the scene Get on up like a sex machine Get on up! Get up! Get on up! Stay on the scene Get on up like a sex machine Get on up Wait a minute Shake your arm Then use your palm Stay on the scene Like a sex machine You gotta have the feeling Sure as you're born together right on right on Get on up, get up, get on up, get up, get on up, Bobby, should I take him to the bridge? Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Take him to the bridge. Take him to the bridge. Hit me now. Come on now. Stay on the scene. Like a sex machine. I feel good. I feel it. I feel it. I feel it. I feel it. אנחנו צריכים לסיים את השעה הזאת אז זה באמצע המתופף, יש לך סיפור על ג'יימס בראון? סיפור קצר על ג'יימס בראון, שפעם אחת ראיתי בווידאו שהוא הופיע באד סליבן שואו, שזה בשחור לבן, עוד מ-68, ופתאום הוא מסתובב באמצע המגינה למתופף שלו, ו... באיזה צבע הוא היה? שחור, שחור לבן. שחור לבן. שחור <laughs> לבן. <laughs> אני לא יודע, יכול <laughs> להיות <laughs> שזה היה נגטים שזה או משהו כזה. בכל מקרה, הוא הסתובב למתופף שלו, ואז אחרי זה הוא הסתובב בחזרה, ואז אתה רואה במתופף שלו מבט של פחד בעיניים שלו, שאתה נגנב. וזה בגלל שהוא היה מרביץ לנגנים שלו. מי שפישל, מי שיצא מהגרור, היה פשוט קונס אותו ומרביץ. ומהיכרות איתך, ג'יימס, צריך לאמץ את השיטה הזאת גם בארץ. לדעתי בכלל, כל הלהקות בארץ צריכות לאמץ את השיטה הזאת. יובל מנדלסון תכנן! יובל מנדלסון! תלמייסר שלנו, 03, 5, 6, ואתה, רגע, רגע, יש לנו פה איזה שדרן של רדיו שרוצה, שרוצה להגיד במה אתם יכולים לזכות. במה, במה, במה? ערב טוב, אני רוצה להגיד שאתם יכולים לזכות בשולחן הכתיבה המתנת הומו סנטר, ראשל"צ, נסטי יאמן, יאמן! יאמן, יאמן. ספר להם במה יכולים לזכות. עלינו. פלאמביבי, סבר לנו במה היא ערב טוב, מי שהתקשר לתלמייסר יכול לזכות חמישה דיסקים, התפליט החדש של שב"כ סמ"ך, בעטיפה של מנכ"ל, תודה רבה לכולם, עטיפה של ממת"ל, חברים יקרים. שלוש, חמש, חמש, עשרים ושתיים, חמש ושתיים, זה הטלפון, אולי תוכלו לזכות ברוטק מתוך החמישה שיש לנו של השב"כ סמ"ך החדש, ובסיום השעה אנחנו נשמע, אני חושב, אם יש שיר באלבום החדש שלכם שאפשר להגיד שהוא מתוק באיזשהו אופן, שבאיזשהו אופן אפילו, לא נעים לי להגיד, קצת מתחנך, יש לכם כמה מילים, אבל אל תגידו לי לפני שאנחנו משמיעים את השיר הזה שהוא לא ספק הדבר הכי עדים שהשב"כ עשו עד עכשיו. אני חושב ש... האמת היא שבהתחלה חשבנו על בלאדה, לא, לא. הוא בא הכי מוזל. כי השיר הוא באמת חשבנו בהתחלה על איזושהי בלאדה נורא שקטה וזה, וזה מה שיצא. הבנתי. אופס. בדיוק. אל תגידו לי, שב"כ סם האמת נחשפת. תגידו לי לפרוש ראש בראש, כי לפה שלי אפתח והמילים זה כמו כדור לערוש לא ניתן לכם לבחור אומנים, איתונאים, בלעמי מוח שחור אנחנו דם בשביל לשבור מה חשבתם? ניתן לכם לברוח בלי משפט בגלל שאין פה רוקר ורק מפגשו שומר שבת חוק ומוסר עכשיו הכל נגמר כאן שומרים את הכללים מכבנים על העבר שלוש שירי דיקאון ללאוזון ולא של גאון כל השבוע רדוע, היה סיכוי שום, טבענו להרים מטר ווליום למקסימום לא עושים את המלכות כמו אצטייר רפא ציוני חינוכי, עשו את המילה שלי ב-24-7 אני חי בשביל עצמי אז אל תגידו לי שבעברית זה לא עולה ואל תגידו לי שאסור לי ללכלל ואל תגידו לי שצוריך להיות שקר כי בשב"כ היו סוגרים את החשבון אז תגידו לי להיות נחמד בעיתונים ואל תגידו לי לא לשיר על זיונים ואל תגידו לי לשים חיוך על הפנים כי בשב"כ היו סוגרים את החשבון עכשיו לשחק על מי מינים, אז מה זה כאן כל העיתונים וכל הכתבות? היום זה בקה בום אחד, הראש הוגים חובות? סוויט סוויט צ'ופ צ'ופ, ארבעה חובות! בקה בקה בום אחד, הראש הוגים חובות? מגזים צ'וק צ'וק דם ברחובות, יש אימאור פחות, וסימנים על כל המדרחון בעיר לבן, שאני מטה רעת פתוחה, כי אני אבוא בלילה לבית הצפוני שלך, על החדר הצפוני שלך, על המיטה הצפוני שלך, מצמיד כרית לראש ובאקה בום מוריד אותך, וזה לא הכל! אל תיקוני לידיים, מה שקר וגם אני, זוגר היום את כל החשבונות, אז אל תגידו לי, שבעברית זה לא עולם, אל תגידו לי, שאסור לי לצחק, אל תגידו לי, שבגר ותורים את החשבון זה השב"כ, זה חד, זה מהיר, זה חזק, מרוכז, ממוזק, רק תגידו וואלה, מנצח, טיקטק עם הקנק עם עבר מדויק בעדיפה של ממתק, כי כמו צ'רלי וחצי כאן זה נימי ומוק, טוק טוק, מי זה שעה? נימי ומוק זה דיבוק זה, גבני בת ים להכלה, עצם הכלב חם ואני לא אוהב בכלל, אני מסכים על כל הבעיה, אני חנוך לוי, אם שלערף בא מלמטה, מתחת, לחת נורא שיהיה ברירה, כמו <מח> מדירה, <מח>